السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin jamaah saimin saimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah syukurillah untuk kesekian kalinya pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada terkira jumlah dan bilangannya. An-nabi Al sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan man shalla subha fi jama'atin sadana ma layla al-lail kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah Maka ia mendapatkan pahala orang yang solat sepanjang malamnya. Ini bahagian dari nikmat terbesar yang Allah subhanahuwajahal kepada kita. Dalam hadis yang lain sebagai pembahasan kita pada subuh hari ini adalah ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau tala' alayya yomu lam azad fihi ilman, fala burik li fi tulu shamsi Jika terbit matahari pada satu hari, sedangkan aku tidak bertambah ilmu yang mendekatkan aku kepada Allah, maka tidaklah ada kebertahanku pada hari itu. Yang kita ingin, yang kita ingat ucapan ini adalah ucapan baginda Nabi saw. Beliau menyatakan kalau ada satu hari aku tidak bertambah ilmu yang mendekatkan aku kepada Allah, maka tidak ada nilai keberkahan pada haliku itu. Ini Rasulullah yang langsung Allah ajarkan addabani rabbi fa ta'dibi. Allah lah yang langsung menta'dib baginda Nabi, langsung mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau menegaskan nilai keberkatan dalam hari-hari Rasulullah adalah kalau di hari itu beliau bertambah ilmu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan bahasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra beliau menyatakan laisa hada min uddati al Menjadi penilai apakah ilmu itu wajib kita tuntut atau tidak wajib kita tuntut adalah apakah ilmu itu akan menjadi bekal kita di alam kubur atau justru sebaliknya menjadi musibah dan balak bagi kita di alam kubur. Kalau ada satu ilmu yang dengannya kita boleh berbangga nanti di dalam kubur maka itulah ilmu yang harus kita tuntut, ilmu yang harus kita cari. Jadi dalam dua riwayat ini Rasul menyatakan ilmu yang harus kita tuntut adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan bahasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ilmu yang kita tuntut adalah ilmu yang bisa menjadi bekal kita nanti di alam kubur ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. dan inilah yang kita harapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari ilmu-ilmu yang kita dengar termasuk ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan akan menjadi bekal kita nanti di alam kubur Syekh Ibrahim Al Zayyad rahimahullahu ta'ala salah seorang pembesar ulama tabiin pernah berjalan melewati sekelompok orang yang sedang bersedih karena baru saja ditinggal oleh salah seorang kerabat mereka yang meninggal dunia wafat Saat itu Syekh Ibrahim Az-Zayyad berkata kepada yang sedang bersedih itu Irhamu ala anfusikum eh. Kalau kalian nak menyayangi, tidaklah kalian menyayangi diri kalian sendiri Kalau kalian tidak bersedih, maka bersedilah atas diri kalian sendiri Bukan bersedih atas mayit yang telah meninggal dunia tetapi bersedihlah atas diri kalian sendiri. Beliau menjelaskan sebabnya. فَإِنَّ الْمَيِّيْتَ قَدْ جَوَزَ سَلَسَنَ Karena si mayit yang ada di hadapan kalian ini telah melewati tiga perkara. Yang tiga perkara ini kalian belum melewatinya satu dari ketiganya. Yang pertama, فَإِنَّهُ قَدْ زَاقَ فَإِنَّهُ قَدْ رَأَ مَلَكَ الْمَوْتِ telah pernah berjumpa dengan malaikat maut Kalau dia sudah meninggal dunia Maknanya dia telah melihat malaikat maut Sedangkan kalian belum pernah melihat malaikat maut Dan itu sudah cukup Menjadi alasan kalian merahmati diri kalian Meratapi diri kalian Kenapa yang disebut oleh Syekh Ibrahim Zayyar Adalah melihat malaikat maut Dalam beberapa hadis diceritakan Bagaimana ada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan menyaksikannya Itu menjadi sebab Keberkahan dan rahmat Serta kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis Isra dan Mi'raj diriwayatkan Rasul Wasallam Saat Mi'raj Berjumpa dengan para Nabi Berjumpa dengan para Rasul Termasuk juga berjumpa dengan para malaikat Kesemuanya mentarhib menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. marhaban bil ibni salih itu ucapan Sayyidina Adam. Selamat datang kepada anak yang saleh. Karena Rasulullah adalah keturunan Sayyidina Adam. Sedangkan nabi-nabi yang lain mengatakan marhaban bil atif salih. Selamat datang kepada saudara yang saleh. Karena para nabi adalah saudara. Dalam hadis Rasul sabdakan nahnu ma'asyiral anbiya ikhwah wa Kami para Nabi adalah bersaudara Bapak kami satu Tetapi ibu kami yang berbeza-beza Semua Nabi menyambut kedatangan Rasulullah SAW Hanya satu malaikat Yang tidak tersenyum kepada Rasulullah Saat berjumpa dengan beliau Itulah malaikat penjaga api neraka Sampai-sampai Rasulullah bertanya kepada Jibril Ya Jibril jadi apakah malaikat ini yang lain menyambut kedatangan Rasul, yang lain tersenyum, tetapi yang satu ini sekalipun atau sedikit pun tidak tersenyum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi binil mengatakan ya Rasulullah, hada malaikat hada falzinunar. Ini adalah penjaga api neraka. Lam yadha mundu ankulikatinna. Tidak pernah tersenyum sejak pertama kali Allah menciptakan neraka. Ia sebagai penjaganya sejak Allah ciptakan neraka tidak pernah tersenyum. Padahal neraka tidak Allah ciptakan untuk para malaikat. Malaikat la layak sunallah ma'amarohum wa yafaluna ma'yuumarun. Tapi melihat kekudusan isi neraka yang Allah siapkan untuk penghuni penghuni neraka, malaikat penjaga neraka sejak saat itu tidak lagi pernah tersenyum. Bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gambaran melihat malaikat penjaga neraka kita bisa bayangkan kalau yang dilihat adalah malaikat maut sebagai pencabut nyawa dalam beberapa riwayat hadis diceritakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang Allah anugerahkan kesempatan untuk melihat para malaikat sayidina umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis sahih yang dicantumkan al-imam Nawawi dalam arbain ya Beliau menyatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah iz tala alaina rajulun shadidu sawadissha'r shadidu bayadissiyab la yura alayhi atharu as-safar fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadaa yadayhi ala fakhidhi. Kata Sayyidina Umar saat kami duduk bersama dengan Rasulullah tiba-tiba muncul seseorang dengan pakaian serba putih, dengan rambut sangat hitam, dan tidak tanpa ada bekas orang yang baru melakukan perjalanan. Walayakaribu humma ahaat. Satu pun diantara kami yang hadir tidak mengenal orang yang datang ini. Bertanya kepada Rasulullah tentang rukun Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang hari kiamat, bertanya tentang tanda hari kiamat. Setelah orang ini pergi, Rasulullah berkata kepada para sahabat yang hadir, khususnya kepada Sayyidina Umar perawi hadis, hadis ini, "Ya Umar, adadri manisa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang tadi bertanya? Umar menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Beliau menyatakan zakajibril ataakum yuallimukum dinakum. Yang datang itu adalah Jibril untuk mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Sayyidina Umar melihat dengan jelas dan para sahabat yang hadir pun melihat orang yang datang tadi. Walaupun di awal mereka tidak tahu siapa yang datang. Setelah orang ini pergi dan tidak lagi tampak bekas kepergiannya, barulah Rasulullah menjelaskan bahawa yang datang ini adalah Jibril alaihi salam. Ini sekedar mencatat ada sahabat-sahabat Nabi yang melihat Jibril alaihi salam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan saat Rasulullah pulang dari satu keperluan beliau tidak langsung masuk ke dalam rumah. Beliau bercakap dengan seseorang yang berdiri di atau yang naik di atas kuda. Sayyidatuna Aisyah memperhatikan dari dalam masjid, Rasulullah berbincang dengan seseorang tetapi orang ini tidak turun dari atas kudanya. Jelas ini bukan bahagian dari kebiasaan para sahabat begitu ta'zim mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana mungkin ada orang yang berbicara dari atas kuda sedangkan Rasulullah sedang berdiri di bawah? Setelah selesai bercakap-cakap, Rasulullah masuk ke dalam rumah beliau. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang kau ajak bicara yang tetap duduk di atas kudanya sedangkan engkau ada di bawah. Rasul bertanya, awa aiti, apakah engkau melihat, wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, naham ya Rasulullah. Rasul mengatakan, itulah Jibril. Aisyah melihat Jibril alaihis salam. Kesemua ini dalam wujud atau dalam bentuk manusia, bukan dalam wujud asli daripada malaikat dan nah, dalam hadis Rasulullah sabdakan. Ra'aitu Jibril ala suratihil asliyah. Lahu sittu mi'ati Ma baina jana haihiya syasuddul ufuk. Aku pernah melihat Jibril dalam rupa aslinya. Ia memiliki enam ratus sayap. Yang satu sayapnya menutupi alam jagat raya. Satu sayap sedangkan dia memiliki enam ratus sayap. Rasulullah diriwayakan dua kali melihat Jibril dalam wujud aslinya. Saat pertama kali menerima wahyu. Dan yang kedua Saat berada di Sidratil Muntaha Nah ini Sayyidina Haidatuna Aisyah dan sahabat yang lain Melihat Jibril dalam bentuk manusia Bukan dalam wujud malaikat Dan di antara sahabat yang sering Wajahnya diserupakan oleh Jibril Adalah Sayyidina Dehiyatul Kalbi Ini sahabat yang rupawan Tampan Sehingga karena ketampanannya Sering Jibril turun Dalam wujud Dehiyatul Kalbi Sayyidina Umar dalam satu riwayat diceritakan beliau pernah bertemu dengan Dihiyatul Kalbi. Kata Umar, saat bertemu Dihiyatul Kalbi tidak menyapa, tidak memberi salam. Lalu Umar datang menjumpai Rasulullah untuk mengadu. Ada apa dengan Dihiyatul Kalbi? Tidak menyapa, tidak memberi salam. Tapi saat Umar mendatangi Rasulullah... Saat itu justru di samping Rasul ada Dehiyatul Kalbi Lalu Umar berkata ya Rasulullah ini Dehiyatul Kalbi Tadi dia berjumpa dengan saya tapi dia tidak menyapa dan tidak memberi salam Dehiyatul Kalbi membela diri ya Rasulullah Bukankah Tuhan tahu saya bersama dengan Tuhan sejak tadi Bagaimana Umar menyatakan berjumpa dengan saya Rasul mengatakan ya Umar yang kau lihat tadi adalah Jibril alaihi salam. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa radaha yang juga adalah salah satu daripada ummahatul Mu'minin dalam hadis sahih diriwayatkan ketika Rasulullah bersama alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah di rumah beliau datang Sayyidina Jibril alaihi salam khusus berjumpa dengan baginda Nabi untuk menyampaikan salam dari Allah kepada Sayyidatuna Khadijah Ketika Rasulullah sedang bercakap-cakap dengan Sayyidina Jibril. Jibril berkata, Ya Rasulullah. Zaka Khadijah akri min Rabbihassalam. Wahai. Rasulullah itu adalah Khadijah. Sampaikanlah kepada diri salam dari Allah SWT. Lalu Rasulullah pun memanggil Sayyidatina Khadijah. Dikatakan, Ya Khadijah. Ini Jibril turun untuk menyampaikan salam dari Allah kepadamu. Ini diantara satu riwayat sahabat Nabi yang langsung mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidatuna Khadijah menjawab salam Allah, Allahussalam wa ilaihi yahudus salam tabarak rabbuna jalali wal ikram. Jawaban salam dari Khadijah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dengan melihat Jibril alaihi salam, tapi dalam wujud, dalam wujud manusia bukan dalam wujud malaikat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dua kali melihat Jibril alaihissalam eh, kali pertama beliau menceritakan saat diminta oleh orang tuanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib untuk datang ke rumah baginda Nabi dalam satu keperluan dalam satu hajat saat beliau datang dilihat Rasulullah sedang berbicara dengan seseorang di dalam rumah beliau Karena yang akan disampaikan oleh Ibnu Abbas adalah satu perkara rahasia, maka karena ada orang di rumah Rasulullah beliau pun tidak jadi masuk ke rumah Rasul lalu beliau pulang. Sampai di rumah orang tuanya bertanya apakah sudah sampaikan amanah yang aku titipkan kepadamu? Kata Ibnu Abbas, "Ya abadi, wahai bapakku, saat aku datang ke rumah Rasul aku melihat ada seseorang di rumah beliau." sehingga karena itulah aku tidak jadi masuk ke rumah beliau Sayyidina al-Abbas merasa penasaran dengan apa yang disampaikan oleh putri beliau, putra beliau siapa gerangan yang bertamu ke rumah Rasulullah sampai-sampai putranya tidak jadi masuk lalu pulang kembali ke rumah datang keduanya bersama dengan datang keduanya ke rumah Rasulullah SAW Sayyidina al-Abbas dengan putra beliau Abdullah bin Abbas lalu sampai di rumah Rasul Sayyidina Abdullah pun mengadu kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ini putraku tadi aku kirim, aku utus ke sini untuk menyampaikan satu amanah. Tapi ia pulang kembali dan menyatakan bahawa ada orang di rumah tuan, eh, Saat tuan sedang bersimbang dengannya. Lalu Rasul bertanya kepada ibnu Abbas, yang saat itu usia beliau masih 10 tahun. Dikatakan, Ya Abdullah, apakah engkau melihat orang yang bercakap-cakap denganku di dalam rumah tadi? Sayyidina Abdullah mengatakan, Naam Ya Rasulullah. Beliau mengatakan itulah Yibril alaihi salam. Kali kedua, ketika Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, putera beliau, datang ke rumah Rasulullah s.a.w. Lalu saat berada di rumah Nabi, Sayyidina Abbas merasa Rasulullah memandang ke arah lain. Berbicara tidak menghadap ke arah Sayyidina Abbas dan putera beliau. Sampai-sampai Zahidin al-Abbas akhirnya minta izin kepada Rasulullah untuk pulang. Lalu di perjalanan dia berkata kepada putranya, Kenapa hari ini Rasulullah tidak memberi perhatian yang cukup kepada kedatangan kita? Kenapa beliau menghadap ke arah lain saat kita berbicara? Lalu putranya berkata, Ya abadi wahai bapakku, apakah engkau tidak lihat ada tamu lain selain kita di rumah beliau? Sehingga beliau mengarahkan pandangannya kepada tamu itu kata bapaknya, saya tidak melihat orang lain selain kita berdua sebagai tetamu Rasulullah eh? akhirnya masih dalam perjalanan Sayyidina Abbas pun kembali eh? ke rumah Rasulullah eh? bersama dengan putranya sambil berkata ya Rasulullah tadi saya merasa Tuhan tidak memberi perhatian kepada ucapan saya mengarah ke arah lain lalu di tengah jalan saat saya berkata hal itu kepada putra saya, dia mengatakan ada tamu lain selain kami berdua Rasul bertanya kepada Sayyidina Abdullah, "Apakah engkau melihat orang lain selain kalian berdua?" Kata Sayyidina Abdullah, "Na'am ya Rasulullah." Rasul mengatakan, "Itulah Jibril yang sedang datang bertamu ke rumahku." Lalu Rasul mengatakan, "Ya Abdullah, innaka sata'na fi akhir umrik." Wahai Abdullah, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Setelah dua kali melihat Jibril AS, Rasul menyatakan, "Engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu." Dan Sayyidina Abdullah bin Abba Itu usia saat usia beliau saat itu baru 10 tahun Dan saat beliau beranjak dewasa, tua Akhirnya beliau pun mengalami kebutaan Seperti yang Rasulullah sampaikan Ini malaikat Jibril alaihi salam Bukan malaikat penjaga neraka Bukan juga malaikat pencabut nyawa Kata Ibrahim az-Zayyad Kalau kalian ingin bersedih Seharusnya kalian bersedih atas diri kalian Karena si Mayit sudah mengalami tiga perkara Yang pertama dia sudah berjumpa dengan malaikat maut Dan itu sudah cukup dalam hadis Rasulullah SAW Ketika diperlihatkan dengan malaikat penjaga neraka tadi Beliau mengatakan Kalau penghuni neraka tidak diazab oleh Allah Setakat hanya melihat malaikat penjaga neraka Itu sudah merupakan azab bagi mereka jadi betapa dahsyatnya malaikat penjaga neraka, kata Nabi, kalau azab penghuni neraka sebentar memandang kepada malaikat penjaga neraka, itu sudah cukup menjadi azab bagi mereka. Begitulah pula dengan malaikat pencabut nyawa, bagi orang-orang yang kafir saat dicabut nyawa-nyawa, malaikat maut tadi itu cukup menjadi azab bagi mereka. Yang kedua kata Ibrahim Az-Zayyad, وَذَا تَحَرَى رَتَ maut Si Maid telah merasakan pahitnya kematian. Sedangkan kalian masih hidup. Dia sudah mengalami pahitnya kematian. Dalam satu riwayat diceritakan Sayyidina Isa alaihi salam. Di antara mukjizat yang Allah anugerahkan kepada beliau adalah. mauta Menghidupkan orang yang sudah mati. Saat diminta oleh orang-orang atau oleh Bani Israel. Untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Yang dipilih oleh Sayyidina Isa untuk beliau hidupkan adalah Sayyidina Sam bin Nuh. Eh? Nabiullah Sam, putra Nabiullah Nuh alaihi eh? salam. Eh? Saat dia dihidupkan oleh Sayyidina Isa, Isa berkata, Muzhkam antaha hunah. Sudah berapa lama engkau ada di dalam kubur? Dia mengatakan, Munggu Arba'ati alaf sana. Sudah empat ribu tahun. Ya. Eh? dibangkitkan oleh sayyidina Isa alaihissalam lalu beliau bertanya ya kaifata bagaimanakah keadaanmu setelah 4000 tahun ada di alam kubur dan saat ini dihidupkan oleh sayyidina Isa dihidupkan untuk bukan untuk hidup selamanya sesudah itu tapi sekedar untuk memperlihatkan mukjizatnya kepada bani Israel kata sam bin nu alaihissalam ya inni ajidu mararatal mauti lan an Sampai saat ini, setelah 4.000 tahun, aku masih merasakan sakitnya kematian. Ya. Saat dicabut nyawanya oleh malaikat maut, rasa sakit itu masih terasa walaupun setelah 4.000 tahun beliau meninggal dunia. Itulah yang sudah dirasakan oleh semayit dan kalian yang masih hidup belum merasakan. Dalam hadith, ya. diriwayatkan Sayyidina Ya'qub alaihi salam. Orang tua daripada Sahidina Yusuf alaihis salam, keluarga yang Allah muliakan dengan nasabnya. Rasul katakan Karim, ibnu Karim, ibni Karim, ibni Karim. Manusia mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia. Yusuf bin Ya'qub, bin Ishaq, bin Ibrahim. Itu empat keturunan kesemuanya adalah Nabi dan Rasul saw. Nah, Nabi lah Yusuf alaihis salam saat mendengar bahwa orang tua beliau mengalami kebutaan karena sedih berpisah dengan nabiullah yusuf alaihi salam satu riwayat menyatakan perpisahan itu selama hampir kurang 90 tahun saat nabiullah yusuf alaihi salam Allah pertemukan dengan saudara-saudaranya lalu beliau mengatakan kepada salah seorang daripada mereka bawalah gamis saya ini bawalah gamis saya ini fa'alquhu ala wajhi abi yati basira kalau kalian sudah berjumpa dengan bapakku maka letakkanlah itu di atas kepalanya maka niscaya ia akan kembali melihat dengan perantaraan baju yang dikirim oleh sayyidina Yusuf alaihi salam saat dibawa oleh utusan tadi menjumpai sayyidina Yaqub alaihi salam Baju itu pun diletakkan di atas kepala Nabi Allah Yaakub. Yang saat itu juga akhirnya kembali beliau bisa melihat. Karena kegembiraannya. Gembira karena kembali bisa melihat. Gembira karena mendapati berita bahwa Nabi Allah Yusuf masih hidup. Dan itu adalah keyakinannya. Karena wahyu dari Allah. Lalu beliau berkata kepada utusan ini. Kepada orang yang diutus oleh Nabi Allah Yusuf ini. Lam ajid ma uka fi'kabihi. Aku tidak mempunyai sesuatu untuk membalas kebaikanmu Karena kemiskinan beliau ya? Cari sesuatu Tidak ada yang bisa diberikan huh? Tetapi aku berdoa Aku memohon kepada Allah Semoga engkau Allah ringankan Saat menghadapi sakaratul maut huh? Seakan-akan tidak ada balasan yang lebih pantas diberikan Kepada orang yang membawa berita gembira ini Kecuali permohonan kepada Allah agar orang ini nanti Allah mudahkan saat menghadapi sakaratul maut. Ini juga menunjukkan betapa sakaratul maut itu sesuatu yang menakutkan. Sampai-sampai minta doa kepada Allah agar diringankan. Dan itu yang Rasulullah ajarkan. Wahwin fi sakaratil maut, ya Allah ringankanlah untuk kami saat kami menghadapi sakaratul maut. Rasulullah dalam hadis riwayat Abdullah bin Masood radhiyallahu taalaan. Saat beliau datang menjenguk ketika Rasulullah sedang sakit Rasulullah diberikan air sejuk Diletakkan di satu wadah Lalu Rasulullah masukkan jari jemari beliau ke dalam tempat itu Wadah itu Air sejuk tadi berubah menjadi panas seketika itu juga Karena rasa atau demam yang Rasulullah SAW rasakan saat itu Sampai air yang tadinya sejuk Itu berubah menjadi panas Lalu Abdullah bin Masud berkata, Ya Rasulullah, aku mendapati bahwa penyakit yang kau derita melebihi penyakit manusia biasa. Apakah karena pahala yang Allah berikan kepadamu juga berlipat ganda dari yang Allah berikan kepada manusia biasa? Rasul menjawab, naam hadis riwayat Imam Muslim. Lalu Rasulullah berkata, Inna lil mautila sakara, sesungguhnya kematian itu memiliki rasa sakit. Innalilmautilasakarat. Itu Rasulullah yang menyatakan seperti itu. Padahal ini kekasih Allah subhanahuwataala, tapi masih juga merasakan sakaratul maud. Ya. Ya. Maka Syaikhina Yaqoob alaihisalam mendoakan orang yang membawa berita gembira ini agar Allah ringankan saat menghadapi sakaratul maud. Ya. Yang ketiga kata beliau, Wa ya. mata ala husnul khatimah dan orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berjumpa dengan malaikat maut sudah merasakan pahitnya sakaratul maut sudah dan ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, eh, artinya meninggal dalam keadaan iman. Eh, sedangkan kita yang masih hidup belum lagi kita bisa menjamin bahawa kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah walaupun itu yang kita minta kepada Allah subhanahu eh, wa taala. Azizin jamaah yang dimuliakan Allah. <tuh> dalam satu riwayat yang dinisbahkan kepada saidina wahab bin munabbih ini yang ingin kita kaitkan dengan majlis majelis ilmu yang kita datangi di alam dunia beliau menyatakan mamin ahadin yamut illa wa qala lahu manaka alkatibah ya tidaklah ada seseorang yang meninggal dunia melainkan akan berkata kepadanya dua malaikat pencatat Dua malaikat, ma'yal bidzumin kaulin illa aladaihi rakibun adib, rakib adib. Begitu juga dengan kiramankatibin, malaikat-malaikat mulia yang bertugas mencatat amal-amal perbuatan manusia, itu akan menjumpai orang yang menghadapi sakaratul maut. Inka na mohsinan, kalau orang itu adalah orang baik, hala maka kedua malaikat itu berkata kepadanya. Jazakallah an-namin sahibin khairan. Semoga Allah memberi engkau pahala karena engkau adalah sebaik-baik teman. Kedua malaikat ini adalah teman kita. Kita sadari atau tidak kita sadari. Kemana pun kita berada, kedua malaikat itu akan terus mengiringi kita. Kamu ahbar Nabi Majalisil Khayy. Betapa sering engkau hadirkan kami ke majlis-majlis kebaikan. Kalau malaikat yang menjadi pendamping orang saleh, maka ia akan selalu ikut kepada orang saleh itu ke tempat-tempat kebaikan. Saat ini kedua malaikat pencatat bersama dengan kita di rumah Allah. Saat kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah, kedua malaikat itu bersyukur kepada kita, berterima kasih kepada kita. Betapa engkau hadirkan kami ke tempat-tempat kebaikan. Wa kam syamanna minkar rawaihan thayyiba halaqatikal khalisa. Dan betapa sering engkau menciumkan kepada kami wewangian saat engkau melaksanakan taatkan kepada Allah. Saat kita mengaji Al-Quran, malaikat pencatat merasakan wangi dari bacaan Quran kita. Saat kita ibadah kepada Allah, kedua malaikat itu mencium bau wangi dari taatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang mereka syukuri saat kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebaliknya kata beliau wa'inka musiam jika orang itu adalah orang yang saat di dunia selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kedua malaikat tadi berkata la jazakallahu anha khairan tidaklah Allah akan mengganjar engkau dengan kebaikan. Kami ahdar tanawi majalisil maasi betapa sering engkau hadirkan kami ke tempat-tempat kemaksiatan. Eh? Mereka masuk ke netlab. Eh? mereka berada dalam tempat maksiat malaikat itu terus mengiringi mereka untuk mencatat perbuatan-perbuatan mereka itu malaikat berkata betapa sering kau hadirkan kami ke tempat-tempat maksiat wa kam syamanna minkar rawaihan natin dan betapa sering kami mencium bau busuk dari kemaksiatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala la jazakallahu anna khairan Allah tidak akan mengganjar engkau dengan pahala kebaikan Engkau adalah seburuk-buruk teman Saat dalam kehidupan Jadi saat kita berada dalam majlis-majlis kebaikan Kita ingat Malaikat-malaikat yang tidak pernah meninggalkan kita Selalu bersama dengan kita nah, Maknanya kita hadirkan mereka ke tempat-tempat kebaikan Tapi saat kita berada di tempat-tempat kemaksiatan -tempat Kita juga perlu ingat bahawa mereka, para malaikat itu Selalu bersama mengiringi kita Ada dimanapun kita berada Dan merekalah yang akan mendoakan kita Saat kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu eh, Wa Taala. Kalau baik, maka doa kebaikanlah Yang mereka bacakan untuk kita Kalau buruk waliyadzubillah Justru adalah doa keburukan Yang mereka sampaikan kepada kita Hadirin jamah yang dimuliakan Allah nah, Untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu Wa Taala ringankan langkah kaki kita untuk hadir di masjid ini, lalu menambah masa etikaf kita dengan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita berharap yang kita dengar ini adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang akan bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat dan juga Ilmu yang nanti akan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada kita taufik, inayah, hidayah, sehingga kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bosan-bosan untuk melakukan aktiviti kebaikan dan selalu Allah jauhkan dari kemaksiatan. Amin ya robbal alamin. Sekedar ini yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh